Той, що сказав цю фразу, був одягнений у костюм з краваткою і виглядав на комсомольського секретаря старої епохи, хоча посміхався як західний бізнесмен, виблискуючи гарно доглянутими зубами. "Я не поспішаю", відповів Валерій. "А у нас немає часу з тобою гратись". Невже не зрозуміло? Власність диктує свої закони Капіталовкладення, рух, оборот, ріст То ваші проблеми? Це наші з тобою проблеми Бо нам потрібен твій клин До гри вступили великі папи Їм же не поясниш про твою ностальгію Ти щойно обмовився, що це мій шматок землі та віддайте його. Кінь, спокійніше ж буде. Цим парком може користуватися будь-який громадянин нашого міста. Діти ходять тут до художньої школи. Не сміши мене. Тут усе запущено і захаращено, Ніякі діти сюди не ходять то тобі тільки здається, а ми заведемо порядок. Ти ж плани бачив? Бачив. Ви збудуєте тут щось мертве. Життя піде з цього місця. Прибульці засміялися. А коли ж життя піде з цього місця трохи раніше? Запитав один. Ну ти ж можеш померти, додав другий. Дій хазяйнуйте, відповів Валерій, не обурившись і не здивувавшись. Ми тебе поважаємо, старий, бо витко, що ти був колись авторитетом, але це може статися скоріше, ніж собі уявляєш, і ніхто бровою не зведе. Повернулися ті, котрі обходили будинок і весело втрутилися в бесіду. Та запросто. Стовп лінії електропередачі підгнив, комен розтріскався, і коли твоя хіба розгорить, усі будуть говорити, що давно цього чекали. «Можна ж по-людськи, га?» – продовжував старший із них. «Можна», – погодився Валерій. «Але ви, здається, нав'язуєте мені своє рішення» а я ніколи не підкорявся чужій волі. І цей будинок, і ця земля належали моєму батькові, тільки я сам можу вирішити, що робити з ними далі. На засіданні міськради все давно вже вирішено. Який ти дивак? Люди за. Скоро вони почнуть тебе «Ненавидіти?» «Які люди?» – перепитав Валерій, і всі замовкли, обдумуючи його запитання і вже вкотре відчуваючи нудьгу. «Запізно тобі вже воювати, діду!» – встряв один з молодиків. «А хіба ми говорили про війну?» Запитав старий, дивлячись прямо в очі і поступово переводячи погляд з одного чоловіка на іншого. Всі посміхалися, і всі, здавалося, почували себе незручно. Да, протяг той, що був у кроватці, скинути б тобі років із сорок, можна б було б поговорити і не так». «Зробиш такий фокус, я тобі ще й приплачу», – відповів Валерій посміхаючись, викликаючи посмішки на обличчя гостей, але не пом'якшуючи напруги в голосі. «Демократія не означає, що ти можеш робити що завгодно. Пам'ятай про це», – проговорив один менторським тоном і підняв пальця. «Демократія підвелась на повний зріст тому, що стояла на плечах та спинах таких, як я», – відповів Валерій. Досить цієї балаканини.